Subzodia prolet cultismului, dialectica puterii. Pista 8. Pagina 107. Flacăra. Primul număr apare la 4 ianuarie 48 în continuarea revistei Literare și sub patronatul USASEZ-ului. Ca și contemporanul publicația are un caracter conspirativ, deoarece nu se indică nici redactorul șef, nici comitetul de redacție. Rolul ei pare să fi fost acela de îndrumător ferm ideologic și politic în literatura. În argument semnat de Eugen Jebeleanu se spune între altele: cităm ea, flacăra, apare ca instrument de lupt al creatorilor din România pe linia marii bătălii ce se duce în clipele de față pe frontul ideologic între Cercurile imperialiste ale Statelor Unite și acoliților expansioniști de pretutindeni pe de o parte, și între forțele progresiste în frunte cu Uniunea Sovietică pe de altă parte, am încheiat citatul. Paginile 5-6 ale primului număr sunt consacrate poeziei sub genericul Poeții salută Republica, cu specificarea, în primele 24 de ore de la proclamarea Republicii Populare Române, Flacăra a primit spre publicare următoarele poeme semnate de Nina Casian, Eugen Jebeleanu, Aurel Baranga, Dumitru Corbea, Florin Tornea, Maria Banuș, Al Shahighian, Nicolae Nasta, Marcel Breslașu. În același număr mai semnează N. Moraru, în prag de an nou, M. Novikov, să combatem fără șovăire ideologia burghezo-imperialistă, Geodumitrescu, Dumitrescu, întoarcerea la artă, Sei Leușeva, literatura sovietică puternic factor de educație ideologică, Eugen B. Marian, dezumanizarea scriitorului în America și alții. În numerele următoare mai semnează Petru Dumitriu, J. Popper, POPPR, Victor Tulbure, Paul Georgescu, Paul Cornea, Silvian Iosifescu, Al Jar, Vicu Mândra, Mihnea Gheorghiu, Emil Suter, A.M. Sperber, Teodor Mazilu, Dan Deșliu, Ioanichie Olteanu, Aurel Rău, Teodor Vârgolici, Nicolae Gianu, Marin Preda, Corneliu Leu, etc. Între altele, există și o rubrică de reconsiderare a clasicilor, la care semnează Mihnea Gheorghiu și alții, și unde se oferă mostre de reconsiderare în spirit dogmatic prolet cultist. În numărul 3 din 18 ianuarie 1948, Vicu Mândra semnează articolul Un buletin de școală veche, în care G. Linescu e luat la întrebări pentru niște fișe de istorie literară scrisă de el în Națiunea în 1947, articolul asupra căruia autorul va veni într-unul din numerele viitoare e tipic pentru climatul și tactica de intimidare a scriitorilor practicată cu scopul de a-i determina să se alăture frontului prolet cultist sau cel puțin să fie cuminți. Pe aceeași linie se situează și articolul Necesitatea unei verificări sau poziția ideologică a doamnei Alice Voinescu semnat de Florin Tornea în numărul 9, din 1 februarie 1948. Prin stilul nediferențiat și incult, prin tendințele prolet cultiste violente și grosiere, publicația este ilizibilă de la început până la sfârșit. Asemenea pagini vor sta întotdeauna mărturie a degradării vieții literare. Viața românească. Pagina 108. După dispariția neașteptată în martie 46, viața românească reapare în iunie 48. Comitetul de conducere e format din Ion Călugaru, Miron Constantinescu, Gaol Gabor. En Moraru, Perpesicius, Camil Petrescu, Leon Terăutu, Al Rosetti, Zaharia Stancu, Dei Sucianu și, ca redactor șef, Cicerone Teodorescu. În mod cu totul inexplicabil, viața românească reușește să rămână până la sfârșitul anului 1948, într-un climat literar suprapolitizat și irespirabil, o revistă relativ lizibilă. Aici publică, între alții, Cezar Petrescu, mai multe fragmente de roman sub titlul Mâinile care Aduc Camil Petrescu, novela Turnul de Filderș și primul act din noua lui piesă Bălcescu. Gheorghe novela Catina Damnatul, ale căror nume nu vor mai fi întâlnite după aceea în sumarul revistei până în 1953. Începând însă cu primul număr din anul următor, viața românească devine la rândul ei o tribună violent proletcultistă și prosovietică. Ea pare a fi mai mult o revistă a Uniunii Scriitorilor Sovietici decât a Uniunii Scriitorilor Români. Omiterea prezenței Uniunii Sovietice dintr-un număr e un lucru de neînchipuit care ar fi fost considerat o manifestare contrarevoluționară. Din potrivă, sunt multe numere închinate exclusiv acestei țări, fie la aniversarea lui Lenin și Stalin sau a Revoluției din Octombrie, fie cu prilejul congreselor scriitorilor sovietici. Iată de exemplu o parte din sumarul numărului 1 pe 1949, cel care marchează încadrarea hotărâtă a revistei în frontul ideologic prolet cultist și care nu constituie o excepție. Pentru literatura construirii socialismului de Ion Călugăru. Lenin promotorul Revoluției Culturale de Barbu Zaharescu Din lucrările lui Lenin Chipul lui Lenin în literatură de M. Novikov Poem pentru Armata Eliberatoare de Victor Felea Trăsăturile literaturii sovietice contemporane de Evgenia Kovalcik, Opera Shakespeareană în URSS de Mihna Gheorghiu mai trebuie amintit că articolele pe teme nesovietice sunt pline de referință la Uniunea Sovietică, de citate din Lenin și Stalin, ori din scriitorii sovietici. Așa încât formula stalinistă oficială privind cultura, națională în formă și socialistă în conținut, trebuie înțeleasă națională prin limbă, sovietică prin conținut. Din 1950, viața românească intră și ea în clandestinitate prin faptul că nu se mai publică numele celor care o conduc și nici ale celor care alcătuiesc comitetul de conducere. în 1959 reapare numele redactorului șef, de data aceasta în persoana lui Ovid Crohmalniceanu. Acesta e urmat la scurt timp de Demostene Botez, apoi de Șerban Cioculescu, Radu Băureanu, etc între redactorii șefi adjuncți amintim pe Marin Preda, Victor Tulbure, Aurel Baranga, Paul Georgescu. Desele înlocuiri la conducerea revistei și în comitetul de redacție nu au schimbat nimic în bine în ținuta revistei, așa cum de fapt nu au schimbat la nicio altă revistă. Explicația lor trebuie căutată în politica deliberată de înlocuire periodică a cadrelor, al cărei scop principal era de a stimula zelul partinic al celor în cauză, de a servi ca lecții pentru cei înclinați, eventual, spre slăbirea vigilenței revoluționare sau spre abateri de la linie. Printre cei care semnează în primii ani de apariție sunt Ion Călugăru, M. Novikov, Victor Felea, Dumitru Micu, Mihai Beniuc, Zaharia Stancu, Silvian Iosifescu, Marin Preda, Ion Vitner, Virgil Teodorescu, A. Eba Conschi, Ion Caraion, Mihail Sadoveanu, A. Toma, Dan Deșliu, Geo Dumitrescu, Ion Bănuță, Mihail Davidoglu, Ileana Brancea, Nina Casian, Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Mihnea Gheorgheiu, Vladimir Colin, Mihai Gafița, Maria Banuș, George Macovescu, Aurel Baranga, Miron Radu Paraschivescu, Sica Alexandrescu, Laurențiu Fulga, En Moraru Lucia Demetrius, Geo Bogza, Aurel Martin, Paul Georgescu, Veronica Porumbacu, S. Damian, Radu Bauranu, Al Sandulescu, El Raicu, H. Zalis, Ion Hora, Remus Luca, Al Oprea, de Bălan, Entertulian, etc. Din 1953 încep să semneze din nou și Gheorghe un necrolog la moartea lui Stalin, al Filipide, versuri și articole, Camil Petrescu, fragmente din romanul Un om între oameni și Tudor Arghezi versuri în numărul 11 din 53. Din 1956, în sumarele revistei apar și numele lui Inegoițescu, Ștefan Augustin Doinaș, Cornel Reckman, sub pseudonimul Dan Costa, acesta din urmă prezent și până atunci în alte publicații. Tot acum, Ion Barbu publică în viața românească poezia Bălcescu trăind, în numărul 10 din octombrie 56, scrisă în acest scop la insistențele lui Al Rosetti. La fel ca toate celelalte publicații, destul de puțină de altfel, viața românească e plină în toată această perioadă de nume care au dispărut din viața literară, de articole de orientare ideologic-culturală, notă, de exemplu, El Răutu, Dezvoltarea literaturii în repere, numărul 2 din 1954, am încheiat nota, de poezii șablon, de proză șablon și, în continuare, de materiale despre Uniunea Sovietică. În fiecare număr, revista relatează pe larg despre literatura și viața literară sovietică și publică în traducere texte de autori sovietici. Primul număr din 1955 de pildă, deci după moartea lui Stalin, se deschide cu un amplu capitol semnat de autori sovietici cu prilejul Congresului al doilea al scriitori, lor din Uniunea Sovietică Numărul 2 din februarie 55 publică rapoarte și corapoarte prezentate la acest congres. În numărul 3 din martie 55 se publică un amplu capitol cu discuții la același congres. În numărul 4, aprilie 55, continua publicarea discuțiilor. De precizat că revista a început să scrie încă din numărul 12 1954 despre congresul de care e vorba. Ar mai fi de menționat că viața românească a fost aceea care a găzduit în 1963 cele mai multe din materialele în legătură cu reconsiderarea lui Titu Maiorescu și că s-a numărat printre revistele care s-au adaptat cel mai greu la climatul de relativă liberalizare de după 1963. Almanahul literar Steaua, pagina 111. În decembrie 1949 apare la Cluj Almanahul Literar, publicația lunară a Uniunii Scriitorilor, singura revistă literară la ora aceea din acest oraș. La început, redactor șef e Miron Radu Paraschivescu, urmat de Geo Dumitrescu și mai apoi de A.E. Baconski. Programul revistei nu aduce, bineînțeles, nimic nou. Aici se vorbește de transformările hotărâtoare din patria noastră, de revoluția culturală, de călăuza luminoasă care este învățătura marxist-leninistă. Angajamentul este identic cu al celorlalte publicații. Cităm. Vom asculta cuvântul cald și frățesc de îndrumare al partidului nostru și vom avea un exemplu neprețuit în operele scriitorilor sovietici, creatori ai celei mai avansate literaturi din lume. Am încheiat de la început, întregul program al Revoluției Anticulturale ca și noul limbaj al dogmatismului prolet-cultist. Primul număr se deschide cu o scrisoare către Stalin de Emil Isaac. Mai dedică versuri aceluiași personaj, Miron Radu Paraschivescu, Victor Felea, Ion Brad, alături de poezii pe teme civic-partinice semnate de Aie Baconski, Iosif Moruțan, Cornel Bosbici, Ioanichie Olteanu, Ion Horea, Aurel Rău. Piesa de rezistență, cartea de vizită a primului număr, este însă articolul Naționalism și Cosmopolitism în cultura română, semnat de Cornel Reckman, unul din textele cele mai agresive ce s-au scris împotriva culturii noastre. Tot el semnează în numărul 3 din 1950, articolul din problemele reconsiderării lui Eminescu, în care argumentele reacționar și în descompunere se repete la fiecare frază. În felul acesta avem un Eminescu complet reconsiderat prin străduința lui Cornel Reckman în emulație cu Ion Wittner și N. Moraru. Alături de Reckman, care din 1950 începe să semneze un timp cu pseudonimul Dan Costa, la sectorul de critică mai colaborează George Munteanu, Ion Vlad, Florin Potra, De Micu, I. Uarcăsu, Dumitru Mircea, Etc. La rubrica Poezie și Proză sunt nelipsiți Aurel Gurghianu, Aurel Rău, AEbakonski, Victor Felea, Al Caprariu, Leonida Nemțu, Cornelia Sălăjan, Ion Brad, Mircea Zaciu cu Proză, Tiberiu Utan și alții. Revista are o ținută jalnică, sufocată de slogane și platitudini politico-ideologice. Fiecare număr începe cu o secțiune de versuri și proză, unde nu e vorba decât de Stalin, de partid, scris întotdeauna cu majusculă, de eroi comuniști, de viața fericită, de lupta pentru pace. Iată de exemplu câteva titluri din sumarul unui singur număr: Conducătorul popoarelor, comandantul corabiei, inimile sunt îndreptate spre Stalin, cântec de dragoste republicii mele, cetățile Hunedoarei, epopeea Marilor Transformări. În numărul 1 din 1952, A. E. Bakonski semnează o lungă poezie cu titlul Balada alegerilor din Ferentarii de altă dată și de azi. În numărul 4 din același an, Bogza publică și el poemul în proză Așabat orele în turnul Spaschi, un fel de imn delirant al măreției sovietice din negurile istoriei și până astăzi. Lui Lucian Blaga, absent până atunci din viața literară, i se acceptă publicarea unui fragment din Faust în traducere românească în numărul 11 din 1953, nu însă și publicarea unor poezii ale sale, așa cum se întâmplă în același moment cu Tudor Arghezi în Viața românească, numărul 11 pe 1953. În 1954, almanahul literar își schimbă titlul și devine Steaua, nume ce traduce pe acela al revistei literare sovietice Zvezda. Nota autorului. În același an apare gazeta literară care traduce fidel numele revistei Literaturnaia Gazeta. Am încheiat nota. Orientarea și programul revistei rămân de aceleași ca și echipa redacțională. Lucian Blaga continua să publice traduceri din lirica universală. În 1954, el acceptă în cadrul unei intense campanii pacifiste să scrie în termeni decenți și rezonabili o scurtă notă pentru pace. Acesta a fost fără îndoială prețul pe care a trebuit să-l plătească pentru publicarea traducerilor sale. Aben 1960, i se publică Steaua, numărul 10, poeziile, fântânile și mirabila sămânță. La cronica literară și rubrica Viața Cărților apar și alte semnături alături de cele menționate mai înainte. Mircea Tomuș, Radu Enescu, Mircea Braga, Negoiță Irimie, Laurențiu Tudor, V. Arteleanu, Modest Morariu, Gheorghe Grigurcu, etc. Mai semnează diverse articole G. Calinescu, George Balan, Geo Șerban, Dumitru Ghise și alții. De asemenea, la poezie apar cu începere din 1956 și numele unor tineri ca Petre Stoica, Nichita Stănescu, Matai Calinescu, Gheorghe Grigurcu, Ion Alexandru, Constantina Băluță, Vasile Nicolescu, Romulus Guga și alții. Poezia acestor tineri se încadrează la început fără nicio dificultate prin tematică și atitudine în aceea a generației mai vârstnice, adică în poezia agitatorică a realismului socialist. Așa de pildă, Gheorghe Grigurcu publică poezii precum Grivița, Lenin, Primele Tancuri Sovietice la Aniversarea Republicii, în numărul 4 și 12 pe 1958. Petre Stoica publică Președintele Gospodăriei, Ieri s-a împărțit Noul Rod, Numele lui Lenin trece prin lumea contemporană, contemporan cu rachetele, în numerele 3 și 4 din 1959. Vasile Nicolescu publică Coral pentru Lenin, în numărul 4 din 1962, și așa mai departe. Iașul nou, Iașul literar, pagina 113. Tot în decembrie 1949 apare și la Iași o publicație literară, la început cu titlul Luptăm, numerele 1 și 2, apoi de la numărul 3 Iașul Nou, iar din august 1954 cu titlul Iașul Literar. Apariția simultană la Cluj și la Iași a acestor publicații nu poate fi decât urmarea unei hotărâri a forului competent de la București, adică ACC. Conducerea aparține unui comitet, ai cărui membri însă, ca și la celelalte publicații periodice sau cotidiene, nu sunt numiți. Conspirativitatea aceasta generală nu putea nici ia să fie decât tot urmarea unei hotărâri centrale. În primul eșalon de colaboratori se numără Nicolae Țațomir, Ion Pintilie, A. And M. Albu, B. Monte, Al Negra, L. Michel, Georgia Scripka, Georgia Lesnea, Alecu Evanghilia, Dumitru Almaș, Radu Ursaci, Eleonora Simidis, Mira Iosif, V. Cucu, Ioni Strati, Nicolae Barbu, I. Aronescu, Ovid Savin, Laurenciu Toma, Sandu Faur, George Sidorovic, Val Panaitescu, Grigore Scorpan, Constantin Ciopraga, Gheorghe Agavriloai, de Costea, Vitalie Tulnic, Petre Popa, Nicolae Labiș, Ioan Coman, Mihai Burlacu, Dragoș Vicol, Costache Anton, Mihai Botes, Gavril Istrate, etc. Cum se vede, cele mai multe nume au dispărut din viața literară sau sunt foarte puțin cunoscute. În anii următori, li se mai adaugă Maria Gaetan, Sanda Ghiurea, N. Malin, Lucian Mircea, V. Harea, Carol Isaac, V. Bugu, L. Mircea, I. A. Petroaie, Ștefan Bănulescu, Z. Alexiu, Paul Costin, I. Sârbu, Ion Gheorghe, Dan Hăulică, Al. Dima, Ioan Horea, Horia Zilieru, Georgeta Sauciuc, Otilia Cazimir, Liviu Leonte, N. I. Popa, G. Margarit, etc. Apariția și dispariția unor nume din viața literară e un fenomen care la revista ieșană ia proporții de masă. Absența unor personalități de oarecare importanță pe lângă cauzele generale ale degradării vieții literare a făcut ca această revistă să fie una dintre cele mai șterse publicații ale timpului. La schimbarea titlului, în august 54, când devine Iașul Literar, revista publică Un cuvânt înainte, care e un fel de autocritică urmată de nelips. Situl angajament. Acest text, singurul poate care merită să fie citat din întreaga existență a publicației, e deosebit de semnificativ pentru tema patologică cu care erau urmărite manifestările literare spre a nu se abate de la linia oficială, pentru climatul de constrângeri și interdicții care sufoca și cea mai firavă manifestare de independență profesională. Cităm. Rupându-se de viață, a persistat într-o serie de greșeli grave, dăunătoare din punct de vedere ideologic și artistic. Astfel, colegiul redacțional, insuficient orientat politic și ideologic, a ocrotit manifestări străine de spiritul partinic, de care trebuie să fie adânc pătrunsă literatura noastră nouă. Prin publicarea unor versuri cuvădite reminiscențe formaliste, cu un pronunțat caracter idilic sau apolitic, precum și a unor bucăți de proză ce dădeau o imagine falsă a realității, sectorul de poezie și proză al almanahului s-a îndepărtat de temele principale ale realității. Lipsuri asemănătoare s-au făcut simțite și în activitatea sectorului de critică. Au apărut studii, articole, cronici și recenzii în care s-au strecurat, ca manifestări ale ideologiei burgheze, tendințe nesănătoase și erori dintre cele mai primeștioase ca... Tratarea obiectivistă și în spiritul unor menajamente neprincipiale a unei părți din moștenirea noastră literară, critica negativistă sau apologetică față de opere contemporane, lipsa de atenție față de fenomenul literar de azi, precum și popularizarea insuficientă a uriașei experiențe literare sovietice. Am încheiat citatul. Într-adevăr, foarte grave greșeli. Ele apăreau însă ca atare doar pentru vigilența de fier a cenzurii, dar în realitate nu era vorba decât de niște palide și comune contribuții realist-socialiste și dogmatic-prolet-cultiste, la fel ca toate celelalte. Altfel, nici nu ar fi putut să apară. Angajamentul este că în viitor, iașul literar, cităm, că de lumina a tot biruitoare marxist-leninistă și bucurându-se de îndrumarea înțeleaptă a partidului, și așa mai departe. Publicarea acestor greșeli într-un mediu politic caracterizat prin conspirativitate trebuia să constituie o lecție pentru întreaga presă. Asemenea, lecții s-au administrat deliberat în mod periodic vieții literare pentru a fi ținută permanent sub presiune și control. Colaboratorii rămân mai departe aceiași, alții noi li se adaugă, dar nu se observă schimbarea decât poate pentru un ochi specializat în asemenea subtilități ideologice. Tânărul scriitor pagina 114. Apare în octombrie 1951, având ca sarcina principală, după exemplul unor reviste sovietice din aceeași categorie, ucenicia ideologic-literară a celor tineri. În cuvântul înainte din primul număr se spune, între altele, cităm, În același timp se va lupta consecvent pentru lichidarea rămânărilor în urmă, pentru izgonirea tuturor influențelor străine strecurate sub masca diferitelor teorii sau practici nesănătoase. Am încheiat citatul internafobie maladivă a influențelor străine, cu excepția celor sovietice care erau considerate ca și ale noastre. Cităm din nou. Tânărul scriitor va căuta să fie un organ de luptă, un inel solid al frontului nostru literar, militând în cadrul Uniunii Scriitorilor din Repere, pentru neștirbita introducere a liniei partidului în activitatea cenaclurilor. Am încheiat citatul aceluiași scop al formării unei generații noi de scriitori devotați cu trup și suflet regimului le sunt destinate și școala de literatură din București și mai ales cenaclurile înființate pretutindeni, cărora partidul le-a acordat și le acordă o atenție cu totul specială. Din acestea trebuia să iasă scriitorul nou, care la rândul lui trebuia să ajute la nașterea omului nou. A fost o campanie permanentă, larg și insistent promovată de partid, care însă nu a dat rezultatele Adeptate. Scriitorii tineri crescuți la școala partidului s-au dovedit mai târziu mult mai puțin disciplinați decât cei vârstnici. Printre primii și cei mai zeloși dascăli care dau lecții tinerilor aspiranți la investitura scrisului sunt Paul Georgescu, Mihai Beniuc, Mihai Novikov, Haralam Mzincă, el însuși mult timp șef de cenacluri, Toma George Maiorescu, Dumitru C. Micu, George Munteanu, S. Damian, etc. Alături de câteva nume care au devenit după aceea cunoscute sau doar acceptate în viața literară, Nicolae Labiș, Ion Langranjan, Lucian Raicu, Ion Băieșu, Fanuș Neagu, F. Mugur, Ion Gheorghe, Gheorghe Achitei, Romulus Vulpescu, Gheorghe Tomozei, Aurel Covaci, Teodor Vârgolici, Val Râpeanu, Grigore Hagiu, sunt acceptate să publice o de nume care au dispărut definitiv din viața literară, care au rămas cu anonime la periferia vieții literare, ori care au făcut carieră literară datorită situației lor politice, și anume. Ion Dubalan, Ion Axan, Vevi Vișinescu, Victoria Apreotesei, Ilie Vigu, G. Ciudan, Atanasie Toma, Ana Maria Henegariu, Adrian Cerbescu, Stefan Andrei, reportaje, Iulia Tatar, Vasile Fulgianu, Al Ovidiu Zota, Victoria Ionescu, Mihaela Monoran, Valentin Vasiliev, I Popescu, Vasile Iosef, Nicolae Mergeanu, Andi Andrieș, Vera Hudici de Icnea, Nicolae Stoian, H. Grămescu, Ana Lungu, Nicolae Dumbrava, Gheorghe Scripcă, etc., etc., Gazeta Literară, pagina 115. În timp ce la Cluj, almanahul literar își schimba titlul cu acela al revistei lunare sovietice Zvezda, în traducere românească Steaua, aprilie 56, la București apare la 18 martie 54, Gazeta Literară, al cărei titlu traduce pe cel al săptămânalului Literaturnaia Gazeta. Nu e vorba, bineînțeles, de o simplă coincidență, ci de o hotărâre luată pe plan central, care demonstrează odată în plus accentuțile la data respectivă a atitudinii servile față de Uniunea Sovietică. Abia în 1968 se va renunța la acest titlu de împrumut, când revista va deveni România literară. Conducerea e încredințată lui Zaharia Stancu, director al publicației, având ca redactor șef pe Paul Georgescu și redactor șefi adjuncți pe Ion Pas și George Macovescu. Din colegiul redacțional mai fac parte Mihai Beniuc, Marcel Breslașu, Al Jar, Cicerone Teodorescu, Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Ion Wittner și alții. Pe parcurs se fac schimbări de nume, care însă nu schimbă nimic în ținuta și orientarea revistei. Dintre cei care au funcționat după aceea, cu diverse responsabilități în cadrul redacției, au fost Geo Dumitrescu, Ovid S. Gabriel Dimisianu, Eugen Simion S. Damian, Ion Lăncrânjan primul număr apare cu editorialul Gazeta Noastră Literară, în care se fixează programul și se exprimă limpe de angajamentul de a ridica conștiința socialistă, a sluji linia partidului în literatură, precum și cu o prezentare a revistei, sub semnatura lui Mihail Sadoveanu. Bătrânul Prozator își aduce și de data aceasta cu larghețe obolul său, făcând o paralelă între condițiile de altă dată ale scriitorilor și cele create, cităm, după binecuvântata cotitură, de la 20 3 august 1944. În primul lot de colaboratori se întâlnesc semnăturile lui. Paul Georgescu, Ovid S. George Macovescu, Mihai Gafița, Veronica Porumbacu, N. Doreanu, Zaharia Stancu, Savin Bratu, B. Elvin, S. Damian, Mihail Petroveanu, Lucian Raicu, Dumitru Micu, Vicu Mândra, Valeriu Râpeanu, Al Sandulescu, Silvian Iosifescu, Geo Bogza, Sanda Radian, Georgetta Horodincă, Vladimir Colin, Șerban Cioculescu, Ion Vitner. Acestora li se adaugă în anii următori Paul Cornea, George Ivașcu, Eugen Jebeleanu, N. Minei, al Dima, Petru Dumitriu, Remus Luca, Petre Solomon, Radu Lupan, Horia Lipan, Ieronim Șerbu, Demostene Botez, Ze Ornea, Horia Lovinescu, De Corbe, Horia Bratu, Eugen Barbu, Enter Tulian, Ștefan Iureș, Al Filipide, Maria Banuș, Nina Casian, I. M. Sadoveanu, Mioara Cremene, Teodor Mazilu, Eugen Frunza, Haralam Bzincă, Paul B. Marian, Marin Preda, Tudor Mianu, G. Călinescu, Mihai Ralea, Al Andrițu, M. Novikov, Tudor Ioan Ioanichie Olteanu, C. Recman, ambii în 1964, precum și numele unor colaboratori mai tineri, Cezar Baltag, Nicolae Velea, Eugenia Tudor, N. Ciobanu, Nichita Stănescu, Ștefan Cazimir. H. Zalis, Matei Calinescu, Fanuș Neagu, Florin Mugur, Ștefan Bănulescu, Petre Stoica, Corneliu Leu, Gabriel Dimisianu, Florența Albu, Geo Șerban, Ilie Constantin, Eugen Simion, Liviu Calin, Al Oprea, Marin Sorescu, Curecenzi, Nicolae Manolescu din 63, Florin Mihailescu 64. În 1960, Ion Vina, convertit după o lungă tăcere, semnează mai multe articole. Pe marginea unui raport, visul strigoilor, itinerar de pace, caput. De asemenea, Pesicius semnează și el Lenin și literatura în numărul 16 din aprilie 1960. În 63 încep să colaboreze Adrian Maniu și Vladimir Străinu. Cu toate că e destinată în mod declarat problemelor și vieții literare, revista nu face nicio excepție de la regula generală de a fi o anexă a presei politice, o tribună a liniei oficiale a dogmatismului prolet cultist. În concepția propagată și impusă oficial, literatura se confundă cu ideologia și sloganele politice. Acest lucru face ca în realitate să nu existe reviste literare cât de cât distincte, ci o singură publicație cu mai multe filiale. Paginile unei reviste nu se deosebesc de ale celorlalte decât prin semnături. Într-un deceniu de apariție care interesează aici, 1954 64 Gazeta Literară nu oferă nimic demn de reținut decât pentru a ilustra degradarea literaturii. Cu atât mai puțin, ea nu se distinge printr-o direcție sau un program literar, ori măcar prin promovarea unor experiențe literare pentru simplul motiv că acestea nu există. La fel ca toată presa noastră, Gazeta Literară manifestă de la început o preocupare permanentă pentru tot ce vine din Uniunea Sovietică. În mod frecvent, în paginile ei apar în traducere articole din presa sovietică, politică și literară. Pentru realismul socialist, de V. Ermilov, numărul 13 din 10 iunie 54, traducere din Pravda. Problemele metodei de creație a lui Gorky, de B. Bialik numărul 15 din 24 iunie 54, din Literaturnaia Gazeta. Esențialul în viață, esențialul în dramaturgie, de K. Simonov, numărul 29 din 22 iulie 54, din Pravda. Numerele speciale dedicate integral aniversărilor sovietice, Lenin, Stalin, Revoluția, Congreselor PCUS sau ale scriitorilor sovietici constituie deja un element al tradiției, încât absența într-un singur caz a unui asemenea număr ar fi fost considerată un act antisovietic sau chiar fascist. Aproape în toate numerele, prima pagină are această înfățișare. Nemuritoarea învățătură leninistă. Nikita Hrușcev împlinește 65 de ani. Politica păcii. Principiul leninist al spiritului de partid, în numărul 16, din 16 aprilie 59. E de ajuns, pentru a avea o imagine a înstrăinării literaturii de ea însăși, să cităm câteva mostre din sumarele revistei. Activistul de partid, figura centrală a literaturii noastre, editorial nesemnat, numărul 27, din 7 iulie 55. Bogza, aș vrea să fiu bătrân, poem numărul 13 din 29 martie 56. Ar vrea să aibă vârsta și vocea lui Homer pentru a cânta sincrociclofazotronul de la o hidrocentrală sovietică. Paul Georgescu, Îndrumarea literaturii de către partid, numărul 18 din 3 mai 56, Savin Bratu, Fantoma lui Maiorescu, numărul 25 din 19 iunie 58, Lirica și situația internațională, numărul 43 din 19 octombrie 61, de același Savin Bratu. B. Elvin, împotriva ermetismului, numărul 39 din 25 septembrie 58, continuat în numerele următoare de sensul retrograd al poeticii lui Ion Barbu și impasul poetului. Eugen Barbu, raport despre viitor, numărul 47 din 20 noiembrie 58, e vorba de congresul al 21-lea al PCUS. G. Un plan grandios, numărul 5, din 21 ianuarie 59, despre același raport și congres. Șerban Cioculescu, Un an hotărător, numărul 1, din 1 ianuarie 1960. Eugen Simion, Lirica și reflectarea realistă, numărul 3, din 14 ianuarie 60. Eugen Jebeleanu, Un exemplu grandios, literatura sovietică, numărul 27, din 29 iunie 61. Și alt articol, Programul Fericirii, numărul 44, din 26 octombrie 61. Tudor arghezii Trăim o viață nouă, numărul 34, din 23 august 62. De Micu și Nicolae Manolescu, Realism, realism socialist. Numărul 22, din 28 mai 64. Tribuna, pagina 118. Apare la Cluj la 10 februarie 1957, având ca redactor șef pe Ioanichie Olteanu, care mai trecuse prin redacțiile câtorva publicații. Din colegiul de redacție publicat în pagina a doua a fiecărui număr fac parte Dumitru Mircea și Dumitru Isac, redactor șef adjuncți, I.A. Gârbicianu, Mircea Zaciu, Valeriu Bologa, Aurel Ciupe, Iosif Pervain, etc. În cuvântul înainte se spune între altele, cităm, în lupta dintre vechi și nou, ea va lua atitudine contribuind la dezvoltarea unei arte realist-socialiste. Am încheiat citatul. Ioanichie Olteanu rămâne la conducerea revistei până la numărul 39 din 2 noiembrie 57. Începând cu numărul 40, e înlocuit fără explicații cu Dumitru Mircea, iar numele lui nu mai apare nici în colegiul de redacție. E posibil ca această schimbare să se fi produs la cerere sau în urma unor articole ale lui George Munteanu și altor colaboratori despre unii critici și ideologi din București apărute în tribuna și interpretate ca o manifestare de antisemitism. Dumitru Mircea e autorul, între altele, al romanului Pâine albă, 1952, foarte mult elogiat la apariție, unul din primele texte în care colectivizarea agriculturii e prezentată ca o mare fericire pentru țărani. Dintre semnaturile ce se întâlnesc în revistă pe măsura apariției, menționăm Cornel Reckman, cu articole critice de sinteza în spiritul realismului socialist, Dumitru Ghise, principalul ideolog al revistei, H. Jacquier, jacques chiu E. Eto Doran, Ion Brad, Al Andrițoiu, Aurel Rău, A. E. Baconski, Sorin Dittel, 1958, al Căprariu, Radu Enescu și Ion Uarcăsu, care semnează pe rând cronici literare, Radu Stanca, cu articole și cronici teatrale, Șerban Cioculescu, mai ales cu articole de istorie literară, Eugen Simion, George Monteanu, Dumitru Isac, Al Oprea, Alexandru Lungu, care mai târziu se va refugia în vest, Ana Blandiana din 1959 cu poezii și ode politice, Ilie Constantin, 1959 cu același gen. De Poezii, Ion Alexandru, Gheorghe Pituț, Ion Lungu, care între altele elogiază romanul Pe muchia de cuțit de Mihai Beniuc în numărul 53 din 31 decembrie 1959, D. Cesereanu, Constantin Cubleșan, Negoiță Irimie, Al Sandulescu, Georgeta Antonescu, Romulus Rusan, unul dintre cei mai productivi autori de reportaje, Ștefan Bănulescu și el tot cu reportaje, Dumitru Mircea, Mircea Zaciu, Virgil Ardeleanu, Lidia Bote, 1961, Ion Wittner, Acelașan, Aurel Martin, Dere Popescu, Geo Șerban. N. Ciobanu, Augustin Buzura, Mircea Braga, Vasile Rebreanu, Henry Wald, cu W, 1962, Ion Pascadi, 64, etc. În 1958, lui Ion Barbu i se publică articolul Direcții de cercetare în Matematicile Contemporane, numărul 21 din 24 mai. Deda Roșca și Constantin Daicoviciu colaborează și ei din când în când cu articole în specialitatea lor. În mod aproape inexplicabil, Iona Gârbiceanu semnează destul de des articole care răspundeau comenzii oficiale. Realizări fundamentale, numărul 30 din 27 iulie 61, după 15 ani, numărul 52 din 27 decembrie 61, etc. O curiozitate greu de înțeles pentru perioada respectivă este că tribuna reușește uneori să fie o revistă cât de cât lizibilă, evitând excesele ideologice și prosovietice ale celorlalte publicații, chiar și atunci când sunt abordate temele realismului socialist. Impresia e că aici nu s-a pierdut cu totul sentimentul literaturii, că problemele realismului socialist, ca și celelalte teme la ordinea zilei, sunt adaptate la domeniul literaturii sau, mai exact, că sunt discutate în funcție de literatură și nu literatura în funcție de ele. Iată, de exemplu, articolul Actualitate și Exigență de Ion Lungu, numărul 22 din 2 iunie 1960, în care autorul încearcă să disocieze între temă și reușita unei opere. O temă de actualitate, spune el, nu conferă automat valoarea unei opere literare. Mai e nevoie și de talent. Astfel de disocieri de elementar bun simț constituiau un act de curaj, fiind privite cu neîncredere de partid și suspectate ca diversiune estetizantă burgheză, de către zeloșii dogmatismului proletcultist, preocupați de actualitate cu orice preț, de partinitate, de principiul leninist în literatură, de trăzăturile eroului pozitiv și ale celui negativ, într-un cuvânt, de codul realismului socialist. De asemenea, sentimentul tradiției este mai viu la această revistă ca și acela al istoriei naționale. E posibil ca partidul să fi tolerat aceste manifestări destul de discrete de altfel, pentru a întreține în Transilvania un sentiment național mai viu. Între tribuna și revistele din București, îndeosebi Gazeta Literară și Viața Românească, a existat o polemică prudentă, dar de lungă durată, voalată desigur în principialitate. Cauza reală a fost însă, pe de-o parte, patriotismul cultivat la revista clujeană, alimentat uneori și de o latentă adversitate față de unii publiciști evrei priviți ca principali beneficiari ai publicațiilor din capitală, iar pe de altă parte, antinaționalismul evreilor. Aceștia urmăreau la rândul lor, cu o teamă bolnavicioasă, orice manifestare de naționalism în literatură, ca și în alte domenii, și o denunțau imediat, sub numele îndepărtării de realitate și de principialitatea partinică, dacă nu chiar de fast. Cism. Luceafărul, pagina 120. Apare la 15 iulie 58 în plină revenire la ofensiva ideologică după acalmia relativă din 57. Director e numit academician Mihai Beniuc, al cărui zel prolet cultist binecunoscut, supralicitează până la saturație comanda oficială. Iată câteva rânduri din prolog la apariția revistei. Cităm trăim marea epocă a leninismului învingător. Este epoca omului dezrobit de asuprire și prejudecăți, epoca afirmării nestabilite a comunismului, epoca despre care istoria de peste vecuri și milenii va vorbi ca despre o piatră de hotar între întuneric și lumină. Literatura în care credem și pe care o vom promova este literatura acestui prezent, literatura partinică, literatura realismului socialist. Conducând poporul pe drumul socialismului, partidul conduce și destine ale literaturii. Ascultând glasul partidului, noi ascultăm glasul poporului. Partidul cu majusculă, poporul cu literă mică. Nota mea. Pe frontispiciul revistei noastre, noi scriem cuvintele mereu actuale ale lui Lenin, în ce constă așadar acest principiu al literaturii de partid. Deci, jos cu literații fără de partid, chestiunea literară trebuie să devină o parte integrantă a cauzei generale proletare. Am încheiat citatul. Comitetul de direcție e format din Dan Deșliu, Mihu Dragomir, V.E. Galan, Silvian Iosifescu, Aurel Martin, Aurel Mihale, Mihai Novikov, Perpesicius, Titus Popovici, Tiberiu Utan, Haralam Zinca. Prezența unui perpecicius alături de M. Novikov și ceilalți într-un comitet de revistă nu avea altă semnificație decât aceea de a fi un simplu figurant. Aproape întotdeauna s-a recurs la figurația unor intelectuali de prestigiu pentru a se da impresia unei colaborări cu ei, pentru ca aceștia să gireze cu numele lor acțiuni în care nu aveau în realitate niciun cuvânt sau aveau unul pervertit. Dintre cei care semnează în paginile publicației sunt Tudor Arghezi, Ion Dodu Bălan, Radu Băureanu, Ion Brad, Eusebiu Camilar, Nina Casian, Lucia Demetrius, Aldima, Mihu Dragomir, Mihai Gafița, Aurel Martin, M. Novikov, Perpesicius, Marin Preda, Tudor Vianu, Ovid S. care între altele e preocupat de formele evaziunii din actualitate, numărul 4 din 1 septembrie 58. Dan Haulică, Paul Anghel, Pericle Martinescu, Dan Costa, alias Cornel Reckman, Ioanichi Olteanu, unul din cei mai consecvenți avocați ai realităților sovietice, Ion Wittner, V. Nicolescu, Mihail Sadoveanu, Ștefan Augustin Doinaș, 62, Marin Sorescu, Nicolae Breban, Acelașan, Ion Alexandru, 63, etc.